Urte bukaera gerturatzen den moduan, urteak utzitako notiziak, izarrak, gertak biltzeko garaia izaten dugu, esate baterako futbola ze eh, aipatmen egin beharko bagenu, ba Barzaz itsegingo denuke. Aurten duari gabe, bersotan maiaren lujanbio aipatuko genuke urteko izarren artean. Guk ordea komunikazio arloan irautza ekarri duen izen bat aipatu nahi dugu, Facebook gizarte sarea, zaleak asko ditu, kontrakoak ere gutxi ez eta urteko izarretako bat izan dela iritzita, Facebooki eske nahi degu urrengo tartea faktorian. Inork ezagutzen ez podu Facebook zer den azaltzeko. Xavier Unanoe da gurekin. Xavier, bueno, Kaja Unano, etxonetako abildua saioak gidatzen du berak larun bat goizetan goizeko 9 tardietan, 10ak e arte bai. Osondo. Bueno, informatika nahidua eta jakina sare soziala hobe ongi baino hobeki ezagutzaitu Xavierrek. Gutxi asko Xavier badakigu sare sozial delako hobek zer diren. Ordena bidez, nork bere profila ereiki eta mundu luze zabalean elkarrekin harremana izateko bidea ematen dute, ezta? Kontegu zupiskaba zer diren, sare mm -hmm. sozialak. Bale, ba, gutxi gora hori da, eh? Norberak bere profila sortzen du eta bere inguruko laguna, familiarrak eta gehitu ditzake sare sozial errotera eh? bereiakin harremanetan egoteko. Ba, argazki bidez, mezuak bidaliz, musika elkarbonatuz edo argazkiak kasuanetan baitare horretarako gali dute gutxi gora bera. Gurekin da baitaren Naiara Hernández, mesulariako lankidea Naiara egunon. Egunon. Zodasku Bai, nahiko Zara egiten duzu Facebooken? Ba, lagunekin argazkiak trukatu ta komentariak jarri eta horrelako gauzak Aha, zenba Enda, oita, horre Zer bat lagun duzkaz Facebooken? Egon da, oita, marredo horrelako zerbait Bai, baina lagun behar bada esatea, eh, ez dakit nolesan, orokorraigia da bai. behar da beste egitz batera bilberko duke, ezagunak edo izango dira bai. da iago, ez da? Bai, lagunak baino gehiago ezagunak Bai, ze personaik gero ezagutzen dituzu, batzuk ezagutuko dituzu Esnik Fisikoki Bai, ni ditu lagun guztiak, edo ezagun guztiak ezagutzen ditut. Hmm. Ba, dago jendia, ba, hori. Ba, ezagutzen ez duen jendia, ba, gregatzen duena, baino... Zer, esan ikutzen dagoita amar... Bai. lagun dauzkazula Facebooken. Bai. Eta hoiekin, hori, bargazkiak partekatzen dituzue. Eh? Hori da, bai, komentariak jarri, gero ere, badaude aplikazio batzuk, joku moduko batzuk dienenak, eta, <laughs> Hai, ori, bai, bai, jendia komentatzen du, ta, bueno, ba, ez dira esakzeko, ba, gian, bazdakit, eta, bueno, uh demoratuzatzeko, -huh. bagian baztakit, bimila amarrerako urteko prebisioak. eta orduan jartzen duzu ba, zure lagun batzuen iztenak, eta agertzen zaizu, ba, bimila amarrean baztakit, ba, xabiru nanue, ba, kotxea erosiko du, eta orduan berak komentatu dezake, ja. horre Era keriak, denbora pasatzeko, ja, Zerda, goza. pasatzeko goza bat, e, Facebook? Bai, bai gehien bat, bai. Bai, gehien bat, ega, denbora asko galtzen da, eh? Bai, nahi eh. izan ezkeno, denbora lustez egot edo bai. kaso <laughs> engantxatuta. Zuk zen ba, denbora pasatzen duzu egunean, nahi, gara. Nigue ja, hombre, Facebooka konektatuta ordu asko, ja. bain benetan benetan bazakit. Ordu bete egunero, pior du horrelako zerbait. Beraz, e, jende eskaren kasualen, telebista aurrean pasatzen zuen denbora aurrein, Facebooken aurrean pasatzen du? Bai. Esan litek egutxe dela, bera. Bai, nik usteet, hori, gauean adibidez, e, amarretati, kamabitara, jendeak lehen, ba, telebista ikusten zuen. Mm. Ba, gaurregungo gazte gehien egiten dutena da Facebookean ba, hori. Sartu eta Sartuta Argazkiak ikus Bestein argazkiak <laughs> bai. kotillatu Kotillarako zotresna hona da Zuztuak ere hartzen dira Adibidez, jodez dago Norbeitek parranda bat egin duela Ordu txikietan bukatu den parranda Eta oso modu traketxan bukatu duela eta bar, Norbeitek argazkatera dio Ta jarri du Facebooken berari baimena eskatu gabe Arrizko hori badago Bai Arrizko hori badago bai. Badago. Bai. badago eta bai. Eta sustoak hartzen dira Bai Horregatik kontuen unelagun... hartu behar da Zein daukaseun Facebookean zure lagun bezala ah. Ah. Hori oso garantzitsua da Segurt Bai ja, lagun bati hori gertatu zitzaien ba parrandan aterazala, eh? neskalagunari esantzion. Ez baitxerak jongo ez da aldizgenean ba ez dakit. Ba goizeko seietan iritsi izan etxeera ta neskalagunak oste zuen etxean zeola. Ja. Argazkiak ikusi zitun ta bueno. Eta gero zer? Kargu hartu zien bongo bat Javier Facebook gara ipatzen, baina badira beste sare sozial batzuk ere Twitter, Twint, bai. e, ez dago? Bueno, batzuetan bestean artean. Gutxiena bera denek berdinerako balio dute. kasunetan honetan ba laguneekin eta familiarekin da harremanetan egoteko. Bakarrik ba, batzuk batzu zok zentratzan dira gehiago gazteagoetan, autentibezala. Beres berdansoantzekoa dire, baina egia esan gazte ezta garrantzi zuak kontuetan da zure lagunak non dauden uh -huh. eta familiarrak eta horrek harten garrantzi horren arabera okeratzen duzu zare sozial bat edo beste bat. Uh -huh. Kasu honetan ba, gazte gaztegileenak 20 dute, ba ogei urte bitarteko gaztetxoak eta ogei 20 20 dute eta erla, horretara bakareko honetan dira. 20tik 35 bitarterakoak gehienez bat e, Facebooken daude eta Facebook baita ere izango genukedo da zare sozial internazionalago bat. Aha. Tuentia Espainia mailean bakarrekan da. Bale. E, zu nahiara de Facebooken bakarreik? Eta <laughs> tuentin ere <laughs> tuen <dinere> bai. <laughs> <laughs> bat barebietan. Bai, hori. Bueno, xabertan nahiara bukatzeko. E, arriskoak edo, ze arazo izaintzake Facebookek bat hori, ez da? Zuriak ez diren argazkiak, bueno, zuriak diren argazkiak, bino, zu jarri ez dituzuna jartzea, hori bat. Hori bat, bai. Hori bat. Ta bestea, sartu bai, sartzen gara erraz, eta ateratzea, Facebookek, Facebooketik borratzea zure... O, perfilla, denbora o, baldin, o, baldin o, badezu <laughs> saiatu zaitezke, baina bestela nik dut oso saia dala kontua da, kanporatzeko sistema babadago mm. daukera maten dizu Facebookek, baina kontua da, zuk en, klikatu eskero kontu ez borratzen egiten da, desaktibatu, ba, aurrera goberriro aktibatu nahi izan eskero, ba, aurrera dukitzeko lozorran edo beratzen da hori da, guztiz uh. borratzeko, azken estegit fax, ba, bidali behar den, edo horrelako zerbait egin behar den azkena, ba, telefono mugiko bati bera matea bezala da, ba. salia, uh -huh. oso salia bueno Ezan eh, dugu, 2000 beratzi izan dela Facebookaren lerketaren urtea, 2000 beratzi izan dela Facebookaren lerketaren urtea, 2000 beratzi izan dela Bai, bai, nik uste dut aiet. Zokete bai, Javier? Bai, beharko, haikia sa. Bueno, dikote, eskarrik eh? Bai. Facebook, zer den ezagutu izan dugu.